<Sýměli> As-salamu alaykum, të ndëror var të rishikues, ku do të jeni duke na ndjekur? Paqja dhe mëshira e Allahut qof me ju. Mersi dakohem me bashkun e emisionin duke kërkuar për Çizje. Pyetjet e tua që vështemisht ju na i adresoni në postën tonë elektronike, si zakonisht i përgjigjemi Hoxhallar të ndryshëm, sonte me ne në studio është hoqja jonë nderuar Alaudin Abazi, me të cilën padyshim do i përgjigjemi pyetjeve tua. Ja. Selam aleikum hoj dhe mirëserveta. Aleikum salam, mirësevgjë. Ata er hoj ndruar um po shkoj me pyetjen e parë, padyshim presim përgjigjen nga ju. Thot një teleshikuuese e uh, jetoj në perëndim thotë se vazhdimisht nga një person i mia i cili vazhdimisht vjen për vizita tek ne thotë me të dalë nga shtëpia unë vrej disa rruza metalin në shtëpi thotë kanë filluar të dyshoj për ndonjë gjë mos është magji apo diçka tjetër pasi me këto rruza nuk kam pas kontakt më herët dhe janë diçka që ata vazhdimisht po m'freqojnë thotë kam m afrik të vazhdueshme për fëmijët për fëmijët e mi dhe do të thmund më tregoni se çfarë simbolizojnë këto rruza çfarë në të vërtet janë këto Bismillahirrahmanirrahim, elhamdullillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttëqin, wala uduana illa ala zalimin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedu, ala alihi wa sahbihi e gjmajin. Vërtet është e panëtërshme, dhe thot, me gjithë këso gjira në, në për shtepi, po së që është në nësaj pranari i shtepis e din dhe thot që nuk ka vendos apo nuk ka len ruzat të këtila, kështu që është e mundur, dhe thot, aj personi cili i vizitanë, E, masi edhe vetë po dyshon se pas shkuarje se ati personi, vazhdimisht i gjenë ato rruza në për, në për vendet të ndryshme në shtepi, pra ndaj më në kisha me thonë se e, është e mundur që tjetë në do një tendens nga ky person për t'ju shkaktu do një magjin në këtë shtepi. Me gjitha te, unë kisha thënë do tëtë që ju t'kini kujdes me këtë person, në, nëse e njëhni atërë mundonë të kuptoni se qëfar personi o qëfar njëri ju është, a është i njohur me kësi, me kësi gjera apo jo, dhe nëse është mundësia që qofë do thot me një mirësielje për faktin se ju në do shta nuk keni ndo një argument të, të qartë që të akuzoni apo të, të, të bisedoni me të direkt e kështu më radhë, pra ndaj të mundoni me ndo një formë apo tjetër të pengoni që ajt ju vizitaj juve me një mirësielje e kështu më radhë. Po në në tjetër gjithashtu duhet të keni parasyshë se E, e, dhe thot e, ruajtja dhe mbrojtja me, me, me mirë për besimtarin nga e, lojet e, e magjis dhe sihrit në përgjësi është që njeri u tjeti i përkushtum dhe thot me në adhurimin apo në besimin e ti nda i zotit e kletëfuqishëm pra ndaj e, e, e këshiloj edhe këtë pyët po edhe familje në përgjësi i femijit e kështu me radhë që Regull, të rrohas fjalës së namazit me rregull, do thot kohëve të namazeve me rregull, që të ketë kujdes gjithashtu edhe në leximin e lutjeve të ndrushme, lutjet e mëngjesit, lutjet e mbrëmjes, pastaj lutjet para gjumit e uh, gjithashtu do thotë që tiën do thot përkushtuar më në leximin e Kur'anit në, Kur në, në, në për atë shtëpi për arsye se ka nxit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për një shtëpi të mbrojtur që të lexohet do thot në, në atë shtëpi Kur'ani në përgjysë prandaj uh, krahas do thot uh, veprimit që e përmenda pak më herët që të, mundohen në një formë apo tjetër ta largojnë atë person nga familja e tyre nga vizita, ku po gjithashtu mundohen që edhe ata vetë të mbrohen me këto lutje të ndryshme, gjithashtu të rrinë me abdes e kështu me radh, dhe mendojnë se nëse besimtari sa më afër që është Zotit e tij, aq më më pak kanë mundsi të thotë magjistat edhe që të ndikojë magjia, nëse them edhe një herë kushtimisht, nëse është do thotë e, ka qenë, dhe thët, këj person, dhe thët, me këto që lime, apo ka, ka darë, dhe thët, ju shkaktoj, gjithkat të keqe, këj person, dhe thët, familje suaj. Zote, edhe më smirë. Allo, ju shë problem, nërkopyjët e tjetër, vjen nga një tëli shikus, që ka të bëj me feste në kaluar pra të shuqua e tërres viti ri, feste që fëstohet thua e se nga shumë familje tona, dhe ekju ka pyetur çfarë thotë ku kanë ndron problemi tek prindrit e mi pasi ata nuk më kuptojn kur unë them që nuk dua të jam pjesë kësaj feste. Thot saktësisht unë u thash atyre që nuk dua ta uroj festën e vitit 3 pasi nuk është festë për besimtarët dhe më thuën këtë fjalë prindrit, prindrit e mi prindrit e mi thotë filluan ndryshimin në sjelljen e tyre. Veçmas thotë në nëna ime më quajte edhe armik. Thotë kjo më dhëm shumë dhe si duhet të sillem përballë një sjellja si e të tillë të prit. Jan dy çështje këtu që nevojitet të sekën. Çështja e, e parë është çështja e festimit të vitit ri dhe konsiderimit si fest. Dhe kjo as doman një një gjë që e, ndoshta dhe shikuesit e juaj kanë pasur rastin të dëgjojnë nga xhoxhallar të ndryshëm që kanë thënë do thotë se kjo fest e, nuk ka të bëjë me, me me muslimanin, e, madje edhe nuk ka kurfar ndër lidhje që ta festoj besimtarë dhe në kët nuk do të ndalem më shumë për faktin se është fol posaçërisht në praktikën e festës e vitit të ri do thotë kanë fol Hoxhallart edhe në përhytje edhe në përshkrime por edhe në për ato vende do thotë ku ju, ju është dhënë mundësia që të shpjegojnë do thotë se kjo festë do thotë nuk do duhet të festohet nga muslimanët pavarësisht do thotë ku jetojnë ata prandaj nuk do të ndalem në kët çështje për faktin e, e pyetjeve tjera Por që është e tjetër se si dëveproj, do të të kjoj personë, do të të në rasin konkret, themë se është e vërtet se përprindrit e, që ndoshta me vite, apo kanë pas tradit të festojnë, do të të kjojnë, do të të fest, së bashku me familjen, së bashku me fëmijet, është në një formë, do thot, të vështir, të vështirë të pranojnë, që ndoshta njëri antarë, apo njëri nga fëmit e tyre, të refuzoj, do të të kjojnë, do të të fest, apo të mos në kremtimin e kësaj feste e cka është edhe më e keqja do thotë si po përmendet këtu do thotë që mostua uroi atyre gjitha këto ndoshta në shik në shikim të parë përprindë mund të jenë të rënda diçka e rënd. Pra dua të them se e, këti e, personi e, që të ket para sy është edhe natyrën e, e prindërve se duke pas para sy është se ata i mësua me këtë formë do thotë të festës dhe nuk kanë pas rastin të dëgjojnë do thon dikë qet flet do thotë që mos të festohet kjo. Prandaj reagimi i tyre në një formë mund të jetë edhe normal, do thotë të mira do thotë si diçka normale, edhe atë formë do thotë të trajtohet edhe problemi në fjalë. Ë por ju megjithatë veprimi juaj ishte i drejtë. Për arsye se edhe pse ndoshta prindrit nuk e kanë të qartë që nuk do duhet të festohej kjo vit i ri po të njëjtën në kohë do thotë është e nevojshme për ju që ju në një farformë që tu tregoni atyre se kjo fest nuk është festa besimtarëve dhe ti refuzon do thotë të të prezantosh do thotë në një festë të ktil. Fem do thot me kalimin e kohës kjo do të mendoj se do të akseptohet nga prindrit e, e juaj për faktin se në shikim të parë do thot në herën e parë ndoshta ka qenë një reaksion normal, mirëpo them megjithatë ju mos e lëni do thot e, çështën vetëm në këtë në këtë në këtë bisedë dhe të ndërpenit deri në vitin ardhshëm, do thotë të mos seket ky problem fare, për faktin se do do të ripërsëritet e njëjta, por ju këshaqëlluar që në përastë të ndryshme në për biseda, në përndaje a kurjeni me me me familjen, jo në momente kur ata janë të hidhur në ty, por në momente kur këmbehen do thotë bisedat e ndryshme dhe lejohen do thotë në një formë dialogohen ndërmjet prarsve dhe këtyre janë shumë normale brenda familjes, atë në, nëse e shihni rrethandën se është e qetulluar të asil një prapë në debat që është jenë e kremtimi të feste se vitet ri dhe të sharonin dhe thotë se pse kini ndërmarë ju këtë vendim dhe cilat jenë ato arsyet dhe nuk është shillimi juar që ju të tregonin në një aroganz në i prinderve apo të manifestonin dhe thotë në një krylarësi apo mos t'i dëgjani e, ata e kështu më radhë, t'i binë një atë se nuk, jen, nuk është qëllimi juaj kjo, po qëllimi juaj është që mos t'a zmadhoni, mos t'a madhroni në të tëtë një fest, e cila nuk do duhej të madhrohej ashtu që shmadhrohet nga musliman në përgjësi. Dhe egzistojnë edhe libra, edhe shkrimen do thot, po edhe ligjëratën nga hoxhëllar të ndryshëm mund do thot në ndonjë rrethancë të caktuar që t'i japni do thot edhe babës, edhe nanës apo ta lëshoni në kompjuter dhe ta dëgjoni së bashku edhe ata ta kuptojnë do thot se cili është pikë vështrimi juaj. Dën këtë formë ndajse me kalimin e kohës do të ndikoj. Po nënën tjetër gjithashtu çë ju në sjelljet e juaja si si një fëmijë i atyre prindërve që gjithsesi duhet të demonstroni dhe të manifestoni do thot një mirë sjellje dhe një një respekt ndaj të veçantë ndaj prindve posa që rresh pas e, e rikthimit tuaj do thot në në në fe ashtu si duhet faljes së namazit dhe përkushtimit tash ata ju shikojnë do thot prindërit ju shikojnë juve me ndonjë me një sy pak më tjetër prandaj duhet t'jeni model do thot i mirë sjelljes dhe mendaj që ashtu qysh është një poezi arabe se vërtet do thot e mirësia i do thot i robron zemrat e njerëzve do thot, imbi robron zemrat e njerëze. Pra ndaj, ju me mirësjelen e juaj, me respektin që u a bënë i prinderve, me mundin, do thot, që do doth... të do ta bëni do thotë në të ardhmen duke duke u mundu do thotë ti të realizoni ato ato obligime që prindër ndoshta ju ngarkojnë në, në ndonjë situat apo tjetër atëre mendojnë që kjo sjellje do ta do ta thej do thotë ndoshta atë atë mendim të keq që e kanë përfituar do thotë nga uh, fakti se ju nuk keni prezantuar do thotë në kremtimin e kësaj feste e mendoj që me lehen e Zotit me kalimin e kohës do të kuptojnë prindërat e inshallah e shpresoj që edhe ata do ta kuptojnë thotë se kjo fest nuk do duhej të vestohej edhe do t'i zëvënsojnë do të të kremtimin e, e kësaj po e quaj e lë njëherë do të të nëthojza e feste me kremtimin e festave që njëmen jënë festa për besimtarët musiman si kurse që jenë bajramet apo dhe edhe e, e, festa e, e ramazanin dhe përgjësi edhe ti shenojnë do të të këto dit në vend të shenimit e ditve si kurse që është vitiri Zote i dimësmi Allah ju shpërbleft për për për për për për për për për për për për p Nëmazin. Konkretisht, thot, gjushja ima është 94 vjeqare, ka falur, thot, namazet me erët mirë, po ta një ka problem me mbajtje në abdesit. E, si duhet jetë regulli për ta? Filë i mirë, dhe thot, është për, për tuk nashur, kur besimtari dë gjëmë për ndë një njëri, dhe thot, të kësaj moshe, e, jeton, dhe thot, deri në moshe 94 vjeqare dhe në të kaluarën, dhe thot, historia e ti, dhe thot, apo esaj, në në rasin konkret ka qënd të thotë në në përputhje me mësimet e Zotit të madhëreshëm do thotë të ka fal namazin e kështu me radh lutim Allahun e lartësuar që kët gjyshet juaj do thotë ta ta beqatoi me mëshirën e tij dhe ta shpërblei do thotë për mundin që e ka baur do thotë në përkushtim ndaj Zotit të saj kurse për veprimin se si duhet të veprojë ajo në në raste kur tanin në kët moshum të shtyr do thotë nuk ka mundësi ta mbaj abdesin asse në këta rëthana pejgamberi sallallahu a.s. nga të regon se këta njerëz në, në gjuhen apo në terminologjin e islami quhen e, sahibet u udhër të thët, apo persona me arsye të thët, persona të justifikuar quhen dhe rëthanat e, këtyre njerëz e jënë që nuk kanë mundësi të ambajnë abdesin dhe për këta një aftan dhe thët të marin abdes në filim të hyrës e kohës namazit dhe edhe nëse nuk kanë mundësi të ambajnë abdesin, abdesi i tyre vlenë deri në daljen e asaj kohët namazit. Pra ndaj ajo në atë kohë mund të falë namazë, synet apo farzët në përgjësi, edhe pse nëse kanda një rjedhje me një fjallë dhe thëtë vjenë deri të prishë abdesin, abdesit për faktin se ajo është e arsuetuar. Dhe deri në momentin kërë vjenë, themi dëmonën si shambullë konkretë, Kur thirr ezani namazin e zani namazi drekës apo kur hyn koha e namazit drekës, ajo merr abdes dhe me at abdes edhe nëse vjen deri te prisha e e abdesit, ajo fal namaz e, drekën apo ndonjë namaz tjetër deri në momentin kur vjen do të thotë koha e namazit i kinidis dhe kur thirr namazi i kinidis, atëherë ajo merr edhe një herabdes dhen kët fona do thot vepron në çdo kohë namazeve. Dhe kjo është ajo ai aj lehtësimi për cilin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregon në lidhje me personat e tillë, Zoti po, uh, si i mëshmirë. Po Allahu ju shpërblef, ndërkohë një treshikues tjetër ju pyet, kështu thatë hojë ndëruar si kam mundësi çoj bljesit të futa i në xhenet dhe kështu ti flishte ademi talej selam kur ne dim se ai është i mallkuar nga Allahu subhanahu wa taala. Pra do të mund të na tregoni si ndodhi kjo? Ja? Un jam shumë i sigurt se përgjigjen e kësaj pyetje ka kalu, do thot në një nga emisionet tuaja dhe neve kemi fol, do thot për kët shumë qartë e kemi sqaruar, do thot trajtimet e dietarëve musliman, do thot në lidhje me at se si ka ndodh, do thot që iblisi do thot ta mashtroi ademin kur Ademi Alayhisem ka qenë në xhenet, kurse iblisi është nuk ka nuk ka pasur mundsinë të hyj në në xhenet, e kështu me radh, dhe kemi sqaruar, do thot mendimet dhe sqarimet e ulemave nuk do të zgjerohem edhe një herë ti përmendi, por vetëm do ta do ta përmend atë konkluzion e tërë asaj se këtu ka sqarime të te ulemat dhe disa prej tyre kanë thënë se xheneti për cilën është fjala do thot në në këtë në rastin e ademit që ka jetu paraset të zbret në tokë, nuk është fjalla për gjenetin e përhershëm në cilën do të shkojnë muslimanit pas vdekjes e tyre, mirë po është një tokë e veçant, një botë e veçant, do të thotë, që është me gjelbrim, do të thotë, se fjalla gjenet në gjionë në arabe është kopshtë. Dhe aty ka qëndru dhe shëjtani ka, ka shku, do thot, të thotë, të kajë, për të mashtruar në atë formë. Pasaj ka dhe mendime tjera, pra ndaj i referoj dhe të shikuës i tuaj, që të kthehe dhe të njërën nga këto përgjigje, dhe aty do të gjej dhe të shumë shum gjërësisht dhe të përgjigjen e kësaj përgjigje. Zotë i dhe më smiri. Allah, ju shë problem, ndërko Hoxha Laudin është një përgjigje tjetër, të cilës... Në një farfor me ju kemi përgjigjur edhe në për emisionet kaluara. Ka të bëjmë me këto bestytnit e shumë të që janë të shfaqë vratë të thoja në familje tona. Tho një të lishikos, shpesh herë pleqë të nëndalojnë të prejmë, thojnë të kampve dhe të duarve njëkosishtë. Qëfar të, që të keqe që ka kjo? Mundoam të tregoj atyre që... Kam dhe gjuar që nuk është ndaluar në islam, por ja që ata vazhdimishti thonë që jo nuk bënë, jo kështu, jo kështu, e gjera të tila. Êshtë përgjigje dhe, tijipit, se, dhe pa, të jipit për e lu dhe më shkurt. Êshtë e vërte se egziston këj botë kuptim të posashisht më të vjetrit, pa. se nuk është dhe thot e mirë që besimtari ti shkurtoj dhe thot thonjit dhe e eduarve dhe të këmve për njëherë, për faktin se kjo mund të ndonë shpjenë nga të resa në dërmjet të antareve të familjes, apo kështu disa, disa botkuptime që i kanë plesht. Mirë po nga këndvështrimi islam, do të të e them, se nuk ka ndë një mbështetje në këtë që supozojnë, do të të këtat të vjetër, për faktin se nuk egzisën asë një citat asë nga Korani famlartë, por as nga hadithet e pejgamberit on lavdrimin dhe paçja qofshim mbi te që e ndalon do thot një veprim të k till. Kështu që nëse besimtari i prin thonjjet e, e duarve dhe të këmbëve për një herë do thot në të njëjtën ditë, nuk ka fare të keçej kjo, por e tëra është kjo një bestutni që duhet largohet besimtari prej tyre. E, un do thot ashtu siç e përmend atë ju, nuk dua të zgjerohem, mirë po vetëm do, do ta përmend do thot një Fakt që shpesh her me bëj dhe të të mendej kur, kur shoh shumë për njerëze të këtilë që u besojnë besytnive të këtila, i shëh dhe të të të tjilët nuk janë dhe të të përkushtun në fejnë e tyre, ndoshta dhe asë nuk falin namazin, asë nuk din nga feja e tyre, ndoshta shumë pak të të tjilët, madje ndoshta shahadetin nuk e din si duhat por e vren ne beshtytni te ktilla se nuk duhet prer thonjet apo beshtytnese se në themi do thot nuk bë të, të punojm do thot pun dorë të martave apo nuk duhet gjërat ktylla ktyre u beson jasht mase Dhe kjo jap do të thotë të kuptojmë se si njeriu në në në zemrën e tij, në natyrën e tij, Allahu i Madhërishem e ka kriju që patjetër duhet do të thotë të jetë i bindur, i të besojë në diçka. Do thotë e ka do të thotë këtë bindje. E përderisa muslimani do thotë apo njeriu në përgjithësi këtë nevojë do thotë besimi që e ka në veten e tij nuk e plotson me një besim do thotë të drejt, me një besim të vërtetë, do të saktë siç është dhe thot besimin në Zotin e Madhreshun dhe besimin e ato në ato gjëra që Allahu i Madhreshuaj na i ka shfaru me argumente shumë të qarta nga Kurani i famlarth dhe në hadithet e pejgamberit të tij lavdrim i dhe paqja qofshin mbi të nëse këto nuk zënë vend në, në zemrën e tij, nuk i njeh këto atëre nevoje e tij për të besuar, do thot kalon që i beson do thot ato gjëra të kota dhe që nuk kanë fare bazë do thot në dhe nuk janë sakta në fakt. Prandaj e uh, un i kshilloj do thot të gjithë shikuesit që ti largojmë nga nga zemra jon do thot eh, besimin në këto besytni të, të këta duke e zaventuar do thot në besimin e sinqert dhe në, të sakt në në Zotin e Madhreshëm dhe në atë që ai na ka urdhëruar prandaj por besimtari ka nevojë që vazhdimisht të hulumtoj të lexoj rreth Zotit të Madhëshëm rreth argumenteve të ekzistencës së tij, rreth argumenteve për të cilat na flet në Kur'anin famullart dhe në hadithet e, e sakta nga pejgamberi lavdrim i dhe paqja qofshin mbi të, dhe kështu do të duke imsu do të mësuj do të thotë të saktën e menjanën nga vetja e tij, ignorancën dhe paditurinë që e ka do të thotë në zemër me me vite do thotë që uh, ka mbetur ajo qoftë nga nga gjërat që i, i ka dëgjuar në të kaluar nga më të vjetrit apo edhe nga disa supo, supozimë që janë të përhapur në popull në përgjithësi zoti dhe mësimi Allah ju shë përblevë të hoqë, ndërko për pjëtja rrathës, është kjo, thot një të lishikues, unë falimderit, thot për i zotit, kanë filuar të bëjda vetë, filimish në familjen time, dhe edashtë e Allah u thot që të gjithu u dhuzuan, me pas, thot, filova që këtë rrethe të zgjeroj, duko mirur, thot, edhe, me të aformitë si që janë fare fis leku, por aje që farë, thot, me bë nërvozë dhe me shkakton, pak probleme është që ata nuk e kuptojnë, do thot tani të mbaj lidhje me ta pasi nuk kam ndonjë dobi, nuk shoh ndonjë të mirë nga ata, apo të vazhdoj kështu me misionin i farforme që kam marr. Vërtet është për t'u lavdëruar, do thot këtë, do thot entuziazmin që e ka ky shikues, do thot që krahas kësaj që edhe prindërave dhe edhe antarëve të familjes në përgjithësi të mundohen do thot të ndikojë tek ata dhe tim sai apo tua shpiegoj tju bëj thirrje me një fjalë në në fen e Zotit të Madhëreshëm dhe ti një ftoi do thot për për vlerat e, e kësaj fe, do thot të pastor dhe ashtu si vrejhet nga pyetja do thot pas ka pasur sukses edhe në familje me falënderim në Zotin të Madhëreshëm, por çka është e e E, ajo që do të duhej do të thotë ndoshta të të theksohej dhe të lavdërohej edhe më shumë që ambicia e këtij shkikuesi do të thotë nuk ka nuk është ndalur vetëm në kët, por ka vazhdu tash edhe tek familja e Xher do të thotë tek Farefisi dhe kjo është gjithashtu domthon për t'u lëvdruar shumë. Por dua ta theksoj edhe atë se besimtari duhet ta ketë parasysh se e, në jetën e thirrjes, në fen e Zotit të madhreshëm, në fen islame të pastër Besimtarët detyrimisht do të ballavaçohet me disa pengesa dhe vështirësi. Ëh vet i dërguari i Allahut Muhamedi lavdërimit dhe paqja qofshin mbi të në jetën e tij, në davetin e tij, në thirrjen e tij në fenë e Zotit, është ballafaquar me me me vështirësi të kthjilla, edhe nga shoqëria, edhe nga familja, edhe nga fisi i tij, edhe nga qyteti, madje është detyruar të të bëj të emigroj, do të thotë, nga Mekka në Medinë, vetëm për faktin se nuk ka qenë i lirë ta komunikojë do të komunikoj, thotë këtë fetë pastër njerëzve në, në banorëve të Mekës. Prandaj them do thot se kjo vështirësi dhe kjo pengesë me cilën ballavaçohesh me me farefisin në një në një mënyrë do thot është normale dhe do jo normale do ishte ndoshta nëse kret njerëzit do tha pranë prej teje perfektë se kjo nuk u ka ndodhur as njerëzve do thot që kanë qenë më të lëvdruar pejgamberve të Allahut të madhreshëm prandaj në në hapin e parë që ju duhet ta ta ta kuptoni në në këtë rrethant tuajën është ai se e, pengesat dhe refuzimin i cili mund të vi nga dikush prej farafisit duhet ta pranonit do thotë si diçka normale se ndodh dhe ka ndodhur edhe në të kaluarën. Mirë, po e, ajo çka nevojitet nga ju është se si ti tek kaloni këto pengesa dhe si arrini do të thotë sa male dha thatë që këto bariera dhe këto refuzime të cilat shkaktojnë do të thotë nga nga antarët e Farfisit që si do të mundeni do të thotë të zgjidhni ju sa male. Kjo do të ishte do të thotë ajo ajo e drejta për cilën ju duhet do duhet të mendoni. E, bojkoti ose prezantimi në në ndajat e tyre apo mos biseda do thotë eh, hedhrimi me ta nuk është zgjidhje. Okay. Edhe pse ndoshta në disa rrethana ashtu siç e përmendin ulemat tan të, të nderuar në disa rrethana mund të ndodh edhe kjo, do thotë që besimtarët do thotë ta bojkotojnë një person të caktuar apo edhe një shoqëri të caktuar për faktin dhe thotë se ata refuzojnë apo i shkaktojnë dhe thotë problemin në aspektin e praktikës islamen e përgjësini. Mirë po në mendoj në rrethana nësëlla neve jetojmë sot në në në në vendin ton nuk është e drejtë do thotë që t'themi do thotë se kjo është zgjidhje që ju mos prezantoni apo mos të mos të merrni pjesë do thotë në takime që organizohen nga këy farefis. Edhe nëse ndon do thà, edhe nëse ndon do një gjë që ndoshta është në kundërshtim me me Isramin. Për faktin se ju tani po shkoni do thotë që të bënë i thirja atyre, që të timsoni, dhe thët, për vlerat e isamit, pranda i mundoni, dhe thët, që të përdoni një metodologi të thjesht, një metodologi të but, edhe nëse balavacionim më ndonjë refuzim, apo ndonjë arogan nga ata, me prezentoni në përmejgjdise, edhe familjar tjerë, mundon do that ju ndihmojnë edhe të tjerët që të polemizoni me ta, të debatojni, të sqaroni do that argumentet, tu jap ti libra, ndonjë kaset apo ndonjë CD e kështu me radhë dhe me kalimin e kohës mendoj që ky refuzim mund të rikthehet do that me një pozitivitet që ata shkallë shkallë do that ti pranojnë disa çështje dhe lut Allahun e madhërisëm që të arrini sukses në këtë mision që padyshim është shumë me vlerë që keni filluar ju edhe ekspresoj dotot që do të, të, të arrijnë sukses. Zoti i dhe mësmiri. Allahu ju shpërblym, ndërkohë lavdin u bë më dia që kemi edhe disa pyetje të tjera, por më kaq që përmbyllen pjesa në parë e këtij takimi, rikthehemi pas një shpotije të shkurtër. <Specturricë> Pyetja radhës është kjo, thot një të le shikuës, i lutëm do të mund të me tregoni si funksionon, thot një bank islame, kam dhe gjuar që ato nuk marrin fajde, pra nuk kanë kamate shumë gjera të tjera të cilat janë të ndaluara, por jam kurios të të di, si arrin që të imbuloj shpensimet për të eksistuar e ashtu edhe për të dhanë paga punëtarve. Po është se vërtet i po, flitni për po, sistemin bankar. E, islam. Sistemi bankar islam, do thotë, i cili tash është thonë një sistem i ri, i cili në një fund ndoshta dhe po sfidon do thotë sistemin bankar ekzistues, do thotë në në në botën përgjithësi, edhe për faktin se e dimë do thotë ato krizat financiare që kanë ndodhur do thotë vitit të fundit dhe dhe ende nuk kanë përfunduar. Ë por duat atë se atë se dhe do thot banka islame ende janë në fillim do thot të formimit dhe vazhdojnë të zhvillohen dhe të të formohohen do thot në metodologjin se si se si do të do të do thot e zhvillojnë do thot biznesin e tij në përgjithësi por vetëm dua ta ceku se është e vërtet se bankat islame nuk e kanë do thot si form do thot e fitimit interesin bankar apo me një fjalë dhe thatë kamaten ashtu që është dhe thatë në sistemin bankar egzistus në botën bashkohore sëtë forma e zhvillimi dhe thatë bankave islamet dhe thatë në, në kohën ton dhe thatë është një formë se një formë se ndoshta a dëndëse nëse nëse thellohme pak më më më shumë do thot në në natyrën se si funksionojnë ato, atë rikuptojnë se dallojnë ndoshta edhe thelbesisht do thot nga bankat e ekzistues së tani. Do thot forma e zhvillimit do thot të transaksioneve dhe aktiviteteve bankare dallon do thot thelbesisht do thot nga ajo se si organizohen do thot këto nga sistemi bankar me kamat kurse ajo se si arrin do thotë që banka do thotë të, të fitoj do thotë që të paguam punëtorët apo që një person apo një firmë apo një kompani të hapë një një bankë i sa më dhe arri, thot të arrij do thotë të të fitoj do thotë pa përdor do thotë fitimet kamatare themi se kjo zhvillohet me anë të disa transaksioneve bankare të cilat zhvillohen nëpërmjet bankas do të thotë si si kompani, por gjithashtu edhe edhe edhe klientëve që marrin pjesë apo participojnë do të thotë me me shumat e tyre të, të, të hollavëve dhe ai grum ai grumbul i parave që që bëhet do thot në këto banka islame a, organizohen apo bëhen disa biznese të ndryshme dhe zhvillohen disa transaksione në të cilat ka fitim edhe personi i cili deponon e, ato para Jo do të të si fitime do të të e, e, nga kamata, mirë po si fitime nga zhvillimi i bizneseve që realizonë, do të të konkret, që i realizonë banka. Dhe ata marën, do të të përqinje, do të, të nga aj organizim dhe aj ato transakcionet cilat të behen nga ana e bankave. En anën tjetër fiton edhe banka si rezultat i atyre transakcioneve. Dhe këto transakcioni jënë të ndryshme, si kuse shqitberja me këste et sida bëhet do thot nga ana e bankas edhe kjo është një sistem do thot i veçantë nuk është sikur se sistemi i cili është i njohur tek ne do thot në në Kosovë apo në tërë botën do thot ajo shitblerje me koste për faktin se ajo shitblerje me koste e cila realizohet tek ne ka do thot përqindje bankare përqindje kamatare kurse ajo që organizohet do thot nga bankat islame nuk ka përqindje kamatare pastaj janë disa forma të të shitblerjeve që ndoshta të shpjegohen këtu nevojit të do thot një kohë e gjatë, si, por vetëm do të përmbyllje dhe them se e, zhvillohen do thot disa transakcione dhe disa biznese që i, i, i bënd banka në përmjet e, me ante atyret holave që i merë do thot nga, apo deponohen nga klientet dhe nga ato fitime që realizohen nga ato biznese dhe transakcione që zhvillohen, ajo nështë do thot ai fitim ndahet do thot në proporcion edhe me edhe klientit po edhe bankës do thot si si kompani por gjithashtu duhet ta kem parasysh se në kët transaksione apo në këto transaksione ndodh ajo që nuk ndodh do thot në bankat e, me kamat se edhe humbja është do thot në proporcion ndërmjet klientit edhe bankës në përgjithësi zoti di më së miri për yaradësosh këtë djetë shikues sa bën të bënd japim mes çorapëve që mbathën pasi ne kemi margosur. Ësht fakt se për të qënd do thotë mesu do thotë i sakt kush zot që besimtari para se ti mbath do thotë mbathjet e mesteve pavarësisht çfarë janë ato do thotë që të ket abdes do thotë ket mar abdes e, ashtu si si kërkohet do thotë sipas rregullit sheriafik. Mirë po nëse besimtari në vend të abdesit ka marrë gusëll, do tët e ka pastruar tërë trupin, atërë themi se edhe kjo kjo kjo gusëll është loj i abdesit. Madje është një pastrim që është mëj madhë apo më i vlefshëm dhe më i levdruar se abdesi. Prandaj nga ky fakt themi se nëse besimtari pastruohet merë gusëll me një fjalë edhe pas gusëllit i mbath mestet, atërë ato mestet vlenë si kurse të ketë marrë abdesë pra me një fjalë nuk ka nevoj mazgusit të merë abdes edhe njëherë, pasaj të imbathën meset, por mjaftën dhe thëtë me, me gusin që e ka bërë. Zot e di mësmini. Pyet jara dhe së shkërë, thëtë një të lishikuesa e kam gjuna në qovë se ndonjëherë e fali namazin e vitrit dhe se bashku me namazin e sabaut. Pra pasi nuk me delë gjume për namazin atë dhe kështu, me bje të fali namazin e vitrit para e sanit sabaut. Pa e në rasin konkret do thot kur besimtari e dim do thot në përgjithësi se namazi i vitrit koha e faljes së namazit të vitrit është më një herë pas faljes së namazit të yercis do thot pasis kryhet farzi i yercis deri në momentin e thirrjes së ezanit të sabahut e tër kjo është koha e namazit të vitrit e dhe preferohet për besimtarin që ta fal kët namaz do thot namazin e vitrit në kohën e në pjesën e fundit të namazit, në pjesën e fundit të natës. Do thot pak para sabahut. Nëse besimtari për një arsye do thot elen do thot kët namaz natës me qëllim që të ngrihet do thot para sabahut edhe të fal namaz natë edhe së bashku me namaz natit natës edhe namaz në vitrit, mirë po nuk i del xhumi. Do thot e merr xhumi edhe ngrihet në kohën e namazit sabahut atëherë atë a duhet me fal vitrin në kohën e sabahut apo si të veproj? Themi se ka shtjellime të, të dietarë, mirë po e saktë është që ky namaz i vitrit mos t'falet në kohën e sabahut. Dhe ky është mendim i shumicsës së dietarëve. Edhe Hanefit, edhe Hanbelit dhe dietar të tjerë thonë se kur besimtari nuk e ka fal namazin e vitrit dhe është ngrit në namazin e sabahut, atëherë e lën atë namaz dhe e fal masi që plin dielli dhe të kalon apo djen koha e namazit duhas do thot është mas lindjes së së diellit edhe ka lënë një kohë përafërsisht 15 uh, minuta apo 20 minuta uh, kohë uh, për faktin se pejgamberi lavdrimin dhe paçat qofshin mbi të në një hadith thot me nama an hizbihi au shei minhu uh, uh, fa qarae fi ma baina salati al fajr wa salati adhhur fka si kënëma fka si kënëma qrahu min ellel fat peigambërit lavdrima paçja qofshin mbi të aj njerii i cili flen do thotë do thotë nuk e ka pas tradit të lexoj diçka nga Kurani në namaz do të thonë qof namaz natës apo vetë kështu mirë po e, flen do thotë nuk e mërxhum dhe nuk arrin ta lexoj atë për e lexon atë ndërmjet namazit të sabahut dhe namazit të drekës, atëre Zoti madje shumë ia ja shënon atij sikur se ta ketë lexuar në natë, natën, ashtu çysh e ka pasur tradit. Prandaj edhe nëse njeriu e ka tradit ta fal namazin e vitrit natën, mirë po nuk e e, e zen gjumi dhe nuk arrin, atëherë ai e fal namazën e vitrit ndërmjet të sabahut edhe namazit të drekës dhe me lejen e Zotit i llogaritet atij sikurse ta shpërblimi është çala, sikurse ta ket falur do thot natën. Mirë po në kompenzimin në bërjen e kazatë tek ti namazi prap dietar të kanë shtjellime se a duhet falur tek, do të thon 3 rekate apo duhet falur çift? për faktin se namazi tek do thot është specifik, do thot e namazit natës, do thot ai kur vitri falet natën, kurse kur falemi ditën, atëre disa prej ulemave kanë thënë se e drejt është se ajo të falet do thot çift. Do thot mos falen 3 rekate, po të falen 4. Dhe në këtë mbështetën në një rast kur Aisha radhiyallahu ta'ala anha thot se kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kishte tradit se gjat natës ti fal namaz nate 13 rekate. Mirë po kërë për ndonjë arsye kërë ka qenë ismur apo nuk ka pas mundësi t'i falë do të to namaze, atër i ka falë në dërmjet namazit të drekës edhe të sabahot, do të thotë në, në kone namazit dhohas, i ka falë do të thotë 14 rekate. Do të thotë i ka, ka falë do të thotë shtim. Me shtim do të thotë një rekate nuk e kalan tek. Pra ndaj e drejta është që edhe ne, kur ta kompenzojmë do të thotë këtë namazë a neko ne na vazi dohas, çe ta kompenzojnë do thot çift e jo tek, do thot ti falim katër katë ose ti falim dy e mos ti falim tre. Zoti po, për e di më së miri. Po. Dallaj u shpërblef pyetja rradhës ush kjo, thot një televizionist, a lejohet për gruan që e ka burrën pra kooperacë dhe nuk i hip nuk i hepat paraja asaj ti merr palejen e tij. Ë fillimisht duhet takim para sysh se pasuria e burrit është apo pasuria e çdo njerit është e shenjtë për besimtarin dhe nuk i lejohet asnjërit ta marrë atë pa lejen e, e pronarit do thotë asaj pasurisë. Edhe në rastin konkret, ta dim se takim parasysh se e, e, e, nuk i lejohet do thotë gruas që ta marrë do thotë pasurinë e burrit pa lejen e e tij. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e din në në Haxin lamtumirs do thotë kur ka qenë në Arafat në ditën e Arafatit, do thotë ku e ka bajt një hyjtbe të gjatë dhe ndër ato gjërat që i ka përmend, ka thënë se dijeni se vërtet ë ë jeta juaj apo jeta e besimtarit, e, pasuria e tij dhe nderi i tij janë të shenjtë, në kuptimin se janë do thotë gjëra që nuk guxon besimtari t'iacenoj asnjëri, do thotë këto gjëra. Prandaj pasuria është e shenjtë dhe nuk i lejohet do thot asnjërit besimtar ta marrë do thot pasurinë e tjetrit pa lejen e tij dhe ta cenoj atë. E, në rasti konkret kjo vlen edhe për për e, gruan do thot e, në në raport me pasurinë e burrit të saj. Mirpo neve që, e dimë që burri me nga këndvështrimi islam e ka obligim që të kujdeset do thot për për jetesën e gruas, do thot ti siguroj asaj ushqim Ti siguroj do të thotë veshmbathje, ti siguroj shtëpi e këtu me radh. Nëse në kët aspekt e, burri është koprac, do thotë nuk i ja jap hakun me një fjalë burrë gruas, do thotë nuk i ja jap ushqim të mjaftueshëm, nuk i jap veshmbathje të mjaftueshme, e këtu me radh, jetesa e saj do thotë është nuk është në nivelin e kërkuar, atëherë i lejohet asaj të merr nga pasuria e burrit pa lejen e tij, vetëm aq sa ka nevojë jo më shumë do thot për këto nevoja do thot elementare të jetës së tij Je, për jetesën e saj. Ë për kët kemi argument do thot një rast kur vjen te pejgamberi lavdrimi dhe paçja qofshin mbi të një grua e cila ishte do thot hind e ka pas emrin hind edhe i ankohet atij. Do thot oj dërguar i Allahut burri im do thot është një burr koprac dhe nuk më siguron do thot jetesën elementare mua dhe fëmijës tim. Alejoat dhe thot e pyët tash hindi pejgamberin lafdrimit dhe pacha qofin bitë alejo e thot të marrë nga pasuria e burrit për ato gjera që kam nevoj unë dhe thmia im atere pejgamberi sallallahu alejo sallam thot merrë nga pasuria burrit të nd atë qa ke nevoj ti dhe thmia jote pra dhe nga ky argumentim apo nga ky hadith kuptojmë që është e lejuar, mirë po allë njëherë të eksoj, se kjo është në brenda kornizave të nevoje se, se gruas. Jo dë thëtë që të merë pasurin e buruj dë thëtë për nevojat lukse, dë thëtë për cilat të synon apo e, ndoshta ka dhe i deshiron dë thëtë gjdo grua, për këto nuk i lejot. Mirë po nëse është në pytje dë thëtë për nevojat elementare e, për ushqim, për vesh mbathje do thotë elementare apo edhe atër, para për jetesë në përgjithësi atëherë i lejohet asoj Zot i dhemësmire atëherë para përmbylljes së emisionit e lexojmë edhe pyetjen e fundit pa dyshim edhe i përgjigjemi Kjo u shpyet ja thot një teleshikues, koha të fundit këto letra të ashuçuar turapara letra fati vërtet janë bër përditshmëri. Ka njerëz që mirësia, po shkruajnë ato disa mirësi apo cilësi nga Allahu i madhëruar e në fund fare e gjeni në shkrimin në të cilën thuhet domosdoshmërisht duhet u dërgoni disa personave e që janë të caktuar ata, të cilët ju i keni për zemër, nëse dëshironi që kjo letër tu sjell fat, në të kundërt kjo letër do të jetë fatendjellse për ju përgjizje do t'i ipin e këtyre gjerave. është e vërtet, këj fakti, po sa gjithashtë në përmjetë të internetit, ndodhë që kohë pas kohët në vin letrat të këtila, apo shikuezve në përgjësi, që e, ndoshta në disa letra dhe përmbajtja e letras nuk është diqka ekeqe, do të thot, ka ndo një ajet, apo ndo një hadith, Por kështë të rat, pjesë apundit të dojnë një do domës doshmërishë. Po, Gjithashtu duhet të atësik edhe atë se në disa letra ka dhe gabimin, dhe thot, edhe në aspektin e besimin, dhe thot, thua që, pa varsish, dhe thot, eksistojnë në disa botkuptimet e ndaluara dhe që ndoshta dhe që shpien në shirk. Unë them, dhe thot, fillimish që këto nuk duhet besuar besimtari dhe nuk duhet praktikuar ajo që ka kërkohet, dhe thot, nga ne, nga letra. Për faktin se këtojnë bestytni dhe siç e thekson si pak më herët në pyetjen e rreth besytnimeve, themi se njerëzit nuk duhet të u frikojnë këtyre xhjerave, për arsye se Zoti i Madhëreshëm na ka ngarku apo na ka obligu me obligime të qarta, dhe ato gjenden në Kur'anin e Famlarit dhe në hadithat e pejgamberit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të. Dhe çdo obligim tjetër me cilën dëshirojnë të na ngarkoj dikush tjetër apo të na na shtyjë do thotë që ta ta zbatojmë atë, ai duhet të sjell argumente të qarta nga libri i Zotit i madhreshëm, nga Kur'ani i famullart, apo nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nëse kjo nuk ekziston. Nëse ai thotë shprëndaj e kët në 5 njerëz apo në 10 njerëz dhe nëse nuk e shprëndajnë kët do të ndodh kjo, nëse e shprëndajnë kët do të do të arrish kjo kët pasuri e kështu me radh. Kto supozime janë do thotë pa bazë. Edhe neve jo që nuk jemi të obliguar ti zbatojmë, po nuk jemi do thotë nuk na lejohet neve ti pasojmë këto për faktin se këto janë do thotë mashtrime dhe tradhti që i përdorin njerëzit, qoftë do thotë për për qëllime do thotë vetëm ti ti mashtrojnë të tjerët apo allo qoft për qëllime që të realizojnë ndonjë interes si të caktuar me përhapjen e shkrimeve të këtilla që e pakta mund të jetë ajo që besimtar do thotë të mirë me gjërat këtilla të kota dhe në vend do thotë që të mirë me gjërat do thotë nevojshme dhe dobishme për ta të mirën me çolloj do thotë besytni dhe ta humbin kohën do thotë me me me gjërat të, të kota pra them edhe një herë nuk është e drejtë për besimtarin të merret me këto letra të ktilla, po gjithashtu nuk i nuk u lejohet atyre që ti, ti dëgjojnë, do thotë, ka njerëz që kërkojnë për këtyre të shpërndajnë, për faktin se këto forma të shpërndarjes i bën do thotë që edhe ai tjetë pjesëmarrës në këto mashtrime që u ndodhin njerëzve në përgjithësi. Zoti i ti mësmire. Kjo ishte pyetja. Fundi të sigurisht përgjigjja fundit është nga ju. Dua t'ju falënderoj në emër të televizionistëve, Allah ju shpargjef qejë i shet më në fund. Allah i shpargjef edhe juve për thirrjen të ndëruar të lishikua, si që edhe kuptua të ne këtu të të tëndahemi, sigurisht për të lenë takimin në jabin që do të gjenë. Dere atëherë, unë ju lenë për kujtjeset e Allahu, të selamu alaikum.